BGun heldduk aekaren profesionalitzatze saia haskitzen dute aurten. Geroz eta lan postu gehiagok euskararen menperatzea eskatzen dute beriziki eremu publikoan edo kolektivitateetan. meina ez bakajik Antonio Michel kazetaria da ihatsi gintzen Franzns Sarean Maxeian sorttu zen ohitema bi urte ditu eta behatzi ilabetez euskara ikasi zuen gaugegun euskaraz egiten du bere laana. Ezekitea lan askok, hartzen ute uh, euskara kontuan hori ez dakit baina bada gure akhloan uh kasetari itzan bada alana, batez ere entzule gero eta gehiagok Euskara entzun nahi dute, eta gure hori gure lalana, da Euskara entzun arastea. Antzesil Sovageni bilbidea berdin suada Parise inguruan sortua, ipar aldera hor bildu zenduela ama bosturte, gaur egonen da eskola publikoan Euskara zerrakashten du, beretza targi da, Euskara lan munduan behar eskoa da. Nik uste dut, hemen Euskara behar, behar eskoa dela lan bat aurkitzeko, aukera gehiago ukaiteko, eta inguru batzuetan zuetan da, ez, bai, euskara mintzatzea. Gure kasuan, adibidez, nire senaja, hasteontan hasi aste da, formakuntza intentsibo bat, helburu horrekin, euskaraz, nolan egitzeko. Era kaskuntza, euskara geien baliatzen den sekturea bada, ljaaldean lan egiteko egestasunaak emaiten ditu hizkuntzak hori uste du Juujetikik Xberuan ikastolako erakasle da baita hartzeina ere. Etxtezu maitetan, euskeraz jakitea duzu ulantarzuun jabu geiteaburariekin eta kultura mintzaaje bat e, teletzia oso importanta da lur jaalde bate entelegatzeko eta berri hizkuntzan tzea biziki importantada konfientsa harreman baten sortzeko. Euskaldun beji edo ez zein begi hauek euskara ikasteko egin duten pausuak, agi uzten du lan munduan erereegu hizkuntzak bere lekua hartzen duela geroz eta gehiago.